Hjärtligt välkommen ska du vara till det sjunde avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Detta avsnitt är inspelat under Miljonärafton den 20 november. Där har vi bland annat fått sitta ner med miljösamordnaren Lisa Torstensson som berättar mer om vad Miljonär är och varför man väljer att arrangera den här kvällen. Vi får också prata med Malin Viola Wennberg som var på plats och föreläste om hållbart mode. Och så får vi träffa ett par av de miljonärcertifierade verksamheterna. Jag som är er programledare heter som vanligt Sebastian Borgert. Lisa Torstensson, miljösamordnare. Välkommen tillbaka till podden. Men tackar. Det känns härligt alltså. Mm. Du, hur är läget? Det är jättebra. Jag är så extremt taggad för det som kommer att ske här ikväll. Får jag säga. Mm. Vi befinner oss på Röda Kvarn. Och, ja, vad ska vi göra här? Ja, vad ska vi göra här? Det här är ju en kväll i sann miljonäranda som vi kanske har sagt några gånger här. Vi ska prata om vad det finns för möjligheter att handla som en miljonär här i Lidköping och lyfta de verksamheterna som faktiskt gör det möjligt för våra kommuner att låna, laga eller återanvända. Och sen så ska det ju såklart bli fokus på hållbart mode. Då. Förklara lite, vad är Miljonär och hela den här kampanjen? Mm. Miljonär är en kommunikationskampanj som har tagits fram av Avfall Sverige tillsammans med kommunerna. Då. Den syftar till att uppmuntra eller uppmana till hållbar konsumtion. Och att man liksom ska tänka... Ett steg längre egentligen. Att man försöker låna, laga eller återanvända helt enkelt och vara en hållbar konsument på det sättet. Men det blir ju också ett hållbart sätt att leva kan man säga. Och just den här miljonär, det är ju en ordlek då att man ska bli rik på att låna, laga eller återanvända. Men det här är ju inte bara ni i Lidköping. Nej, utan det, är ju, det sker ju i hela landet som sagt. Det är ju avfall så så det är ju alla kommuner har ju möjligheten att liksom jobba med det här konceptet. Och här i Lidköping har vi valt att, ja aktivt jobba med det och märka verksamheterna. Vi har en jurygrupp med politiker och tjänstepersoner som liksom går igenom och associerar att har vi fått ett tips? Ja, men är det här en miljonärvänlig verksamhet? Ja det är det. Då får de ett diplom när vi kommer dit på studiebesök till exempel. Ja. Varför har ni valt att jobba med det här? Det är ju ett viktigt uppdrag som kommunerna har egentligen att utbilda och kommunicera om just de här grejerna. För det är ju inte hållbart som det ser ut idag, alltså våra konsumtionsmönster. Men samtidigt genom att handla som en miljonär så bidrar man ju också till minskade avfallsmängder. Och vi i teknisk service, alltså våra nämnd är den avfallsansvariga nämnden i kommunen. Och därför har vi nu, alltså, det är därför vi jobbar med det från teknisk service sida. För det är vårt uppdrag att jobba med just de här utbildnings insatserna helt enkelt. Vi vill öka kunskapen kring det, öka medvetenheten och tillsammans liksom peka på hur man kan minska avfallsmängder, men även då alltså, vara en hållbar konsument. Du var inne lite på då vad, vad det innebär att vara liksom, miljonärcertifierad verksamhet eller handla mm. som en miljonär. Hur ter det sig rent konkret här i Lidköping? Ja, de är som alltså miljonärvänliga och då innebär det att de är alltså, kanske en second hand butik som har fokus på återanvändandet. Att de är en, en skomakare till exempel som lagar skor istället. Eller man kanske en sån verksamhet som lagar telefoner också. Det är också något som har blivit väldigt populärt på senare tid. Eller så kanske det är ett bibliotek. Alltså du ska liksom ha som huvudverksamhet att göra så att kommuninvånarna kan göra något av de här sakerna helt enkelt. Det är huvud, de huvudsakliga riktlinjerna. Liksom. Hur många verksamheter är det som, som har det i Lidköping idag? Vi har idag 14. Men vi kommer att dela ut ett diplom till en ny här i afton. Så att det blir extra kul. <laughs> så, men alla miljonärvärliga verksamheter finns ju utmärkta på en karta. så Om man går in på miljonär.se så kan man liksom se hur man kan handla hållbart där man bor- så att är man nyfiken på det så kan man ju gå in och kika där. Hur har responsen varit från de, de företag och verksamheter som, som har fått eh, miljonärstämpeln? Alltså, eh, som jag har sett det så verkar det som att alla bara är väldigt glada och tycker det är roligt att vi kommer dit både från politikens håll att de blir uppmärksammade på det sättet att... Ja. Man får en liten dialog med kommunen också, att vi lyfter och uppmärksammar just den typen av verksamhet. Det är ju egentligen att vi hyllar dem, kan man säga. Har man fått någon respons av konsumenterna? Alltså, jag tror ju att fler kan bli uppmärksamade på det, liksom, att det faktiskt är det här miljonärhandlandet alltså som man kanske behöver göra i utökad grad. Om man säger så, att vi, vi behöver vara lite mer eftertänksamma och förebygga fall på det sättet. Men jag tror ju inte att alla Lidköpingsbor känner till vad en miljonär är. Eller man ska säga, hur man handlar som en miljonär. Så att vi, vi jobbar ju fortfarande på liksom att nå ut på ett bättre sätt. Så det här är ju ett bra exempel på det också. <laughs> tycker du att, att Lidköping har ett bra utbud av handlare som, som tänker och agerar på det här sättet? Alltså jag tycker att det vi har gått om det faktiskt. Eller ja. För det var en så liten kommun som vi ändå är i förhållande till andra eller större städer och så, där, så har ju vi haft rätt så bra genomslag ändå. Under 2018 så märkte vi 12 av 50 verksamheter i landet. Och det är ju också rätt så kul så vi blev ju uppmärksammade av i alla fall Sverige bara den anledningen just att Ja, vi ändå har rätt så många verksamheter här. <laughs> och det är, ju, det är ju bara... Vi har ju bara börjat kan man säga också. Och det är ju det som är det roliga att vi kan ju också... Alltså det kan ju vara så att man inte ser skogen för alla träd. Så att helt med, men just ja, det här är ju också en miljonärvänlig verksamhet. De pysslar ju bara med återbrukat material. Då kan det liksom vara att... <laughs> det finns ju fortfarande verksamheter att märka så att säga. Vad finns det för miljöfördelar med att vara en miljönär? Eh, ja, du, genom att eh, vara en miljonär då liksom tänker du alltså, att förebygga avfall är det bästa. Det är ju det översättasteget i avfallstrappan. Genom att göra det eller att återvända då minskar du utsläppen från produktionen av den nya varan. Du sparar liksom resurser, du sparar transporter du sparar som sagt utsläpp. Alltså, eh, genom att Liksom förlänga livslängden på det vi redan har så gör du en extrem i ja, Det är ju det absolut bästa liksom. Sen, det är ju vår kära avfallstrappa som vi jobbar ut efter. Alltså håller du på det översta steget och liksom förebygger eller minimerar ditt avfall och genom hållbar konsumtion. Då det är det absolut bästa. Okay. <laughs> Och det kan man väl på något sätt koppla ihop med vilken vecka vi har just nu? Ja, absolut. Just nu pågår ju Europa minskar avfallet veckan. Och det är för elfte året i rad. Och det är alltså ett eh, europeiskt projekt som liksom så det händer grejer över hela Europa just nu. Alltså att folk eh, drar ihop aktiviteter så som den vi gör ikväll. Eh, för att just lyfta de här frågorna att vi måste minska avfallet. Och, Just i år så är temat utbildning och kommunikation kring just det här. att minska avfallet helt enkelt. Och här i Sverige så har jag AFA Sverige valt att fokusera mycket på en kampanj som heter Textil nu som är eh, <hör> ett samarbete med Naturvårdsverket och lite andra aktörer också. Så att, då valde vi att knyta ihop den säcken här också så att vi kör lite utbildning och kommunikation och så plockar vi in tanken kring textilier genom föreläsningen om hållbart moder. Då. Hur ser framtiden för, för miljonärprojektet ut i Lidköping? Om man ska se det som helhet så liksom miljonärkonceptet kommer att leva kvar. Alltså du kan ju alltid handla som en miljonär. Sen så är det ju så att det är ju ett politiskt alltså Vi har ju en politisk jurygrupp som liksom får säga sitt. Och det är våra nämnd som också kanske får säga sitt om det hela. Vi gör ju utvärderingar liksom för att se hur det har gått. Um, när vi har kört ett år till exempel. Så nu är det ju dags för en utvärdering igen och se vad, vad, vad ska vi göra nästa år? Liksom. Så det, men <coughs> vi har ju en plan även för nästa år men det är liksom alltid roligt att se hur man kan tvista till det lite. Som det här som vi gör idag är ju en sak som vi alltså, kände att ja, men vi, vi vill nog sammankalla alla de här miljonärväldningarna och och göra något kul liksom, runt det här. Och, ska vi göra en föreläsningskväll eller ska vi ha... Fixa något sånt där. Ja, och då, nu blev det verklighet. Men det var ju ett resultat av utvärdering efter förra året. Lisa, stort tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha. Roligt att du kom hit. Malin Viola Wendberg, välkommen till Lidköping. Tack så mycket. Du, vad gör du här idag? Idag ska jag föreläsa om hållbart mode. Och om det egentligen finns någonting som kan sägas vara hållbart mode. Utan att gå in för mycket på vad du ska prata om, vad är hållbart mode? Väldigt bra fråga. Ja, alltså, det viktiga man kan säga här är ju att det vi som individer kan göra, framför allt, är att använda de kläder som redan är producerade. För det vi ser är att den allra största klimatpåverkan kommer från produktionsprocessen. Så vi vill helt enkelt undvika nyproduktion. Och nu är du ju här då när vi pratar miljonär och, och miljonärkamper, och till att börja med, vad, vad är dina tankar kring det tankesättet? Att jag tycker att det är fantastiskt att man visar på goda exempel. För jag tror nog ändå att vi, vi ska satsa på innovation och vi ska gå framåt genom att hitta nya vägar och inte bara helt enkelt lägga oss ner och dö, för då kommer vi ingenstans. Men liksom, vad är din bakgrund? inom det? Varför jobbar du och brinner för hållbart mode? Ja, jag har ju såklart kopplingar till Borås. Min mamma är från Borås och jag har textilen i blodet. Men sen är jag faktiskt modevetare. Det betyder alltså att jag har en utbildning i varför vi har på oss kläder och hur samhället och individer tänker och reagerar kring kläder. Och liksom var kom hållbarhetsintresset in i det hela? Ja, alltså Jag skulle säga att det är en självklarhet. För att om vi ska ha en fortsatt modeindustri, vilket jag hoppas att vi ska ha, så måste det vara en hållbar modeindustri, annars är det ingen idé. Och liksom vad finns det för utmaningar i det här? Jag skulle säga att det finns väldigt stora ekonomiska utmaningar, såklart. Men sen, även det faktum att modindustrin är global. Så även om vi i Sverige vill väldigt gott, så har vi i princip ingen produktion här i vårt land. Så för att ändra på produktionsvillkor och på ändra på klimatutsläpp så måste vi jobba globalt och det är helt enkelt svårt att få alla dessa länder att komma överens. När man pratar om det så, här så är det lite, som lite, lite flyktigt och, och flummet, men liksom rent konkret, vad, vad innebär det för miljön om vi fortsätter som vi gör idag? Mm. Ja, alltså, Svensk klädkonsumtion släpper ut över 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och det är alltså ett år av svensk klädkonsumtion. Och det här är ju såklart inte hållbart. Och sen då med tanke på att vi konsumerar det här i Sverige men klimatutsläppen sker ju någon annanstans eftersom vi inte har någon produktion i vårt eget land. Så jag tycker att det är viktigt att vi faktiskt tar vårt ansvar för vi bidrar till det som händer ute i framförallt i Asien när vi köper mode här i Sverige. Det finns ju mycket stora moderföretag i Sverige som, som gör mycket arbete här med produktion som du säger ligger någon annanstans. Har Sverige goda möjligheter att, att vara med och påverka? Absolut. Alltså, vi har ju ändå eh, väldigt stora resurser när det kommer till innovation och utveckling. Där är vi väldigt duktiga. Det finns forskningsresultat från Sverige och från Mistra Future Fashion som faktiskt ligger till grund för FN-stadgarna för klimataktion inom modeindustrin. Och sen har vi även väldigt stora aktörer eh, som är svenska företag som finns ute på marknaden, både... När det handlar om skogsråvara och alltså ja, viskåsprocesser men även rena modevarumärken som faktiskt har möjlighet att påverka den globala industrin. Hur högt upp på agendan ligger de här frågorna både hos ja, men företagen och konsumenterna i landet? Väldigt högt upp skulle jag säga. I Sverige är det här en otroligt viktig fråga och det märker man även när man pratar med andra länder. Till exempel om man jämför med USA så ligger vi väldigt långt fram i just medvetenhet kring hållbarhet. Däremot ser vi att handling det är dessvärre inte lika med... Att vi faktiskt vet om hållbarhetsproblemen. Så att vi måste helt enkelt gå från kunskap till handling och faktiskt agera efter det vi vet. Och på plats i länderna som producerar, hur, hur ser miljöproblematiken ut där? Ja, alltså den allra största delen, om vi pratar klimatpåverkan, kommer från våtberedning. Alltså infärgning av kläder. Och det här beror framförallt på att när man ska färga kläder eller tyger eller tråd, så måste man hetta upp vatten. Och det här tar extremt mycket bränsle. Och det är oftast fossila bränslen som används. Och det gör att klimatpåverkan blir väldigt stor. Så att vi måste helt enkelt hitta nya innovativa sätt att jobba med infärgning och våtberedning. Det vi pratar om nu då ligger ju ganska många steg ifrån konsumenten som, som sitter här ikväll och har på sig en tröja. Vad kan man liksom själv göra för att ja men, tänka mer hållbart kring kläder, textil och mode? Mm. Det allra lättaste är, är ju bara det att det mest hållbara plagget finns redan i din garderob. För det är ju redan producerat. Om du måste handla nytt så ska, skulle jag säga att man tar cykeln till second hand butik- eller kanske att man hyr kläder. Och det ser vi även flera stora kedjor som faktiskt börjar med redan nu. Till exempel H&M, även Skorette, även Gina Tricot Så det här tror jag kommer breda ut sig allt större. Men, men liksom när man då ska göra hela processen mer miljövänlig och hållbar kan inte det få konsekvenser som högre pris på nya plagg? Absolut och det är väl jättebra. Alltså om, om kläderna skulle kosta mer då hoppas jag att vi då köper mindre och kanske tar vara på det vi har. För idag är ju priset egentligen inte en reflektion av den tid och de resurser som har gått in i plagget. Så vi behöver faktiskt ha lite dyrare kläder. Och det är en väldigt komplex fråga, det här, men någonstans dyrare kläder kanske gör att folk köper liksom mindre kläder och, och företagen vill ju någonstans ha plus på konto till slutet. Hur ska man få ihop liksom hela ekvationen för att det ska bli bra på alla plan till slut? Mm. Bra fråga. Jag tror absolut att vi kommer se ännu större utveckling än nya affärsmodeller. För att idag handlar det ofta som en linjär modell. Man producerar, man köper, man använder och slänger. Det är en linjär modell. Vi kommer behöva jobba med att få ut ytterligare värde av samma plagg. Kanske genom flera användare som sagt. Genom uthyrning så kan ju företagen tjäna pengar på samma jacka flera gånger om de hyr ut den till olika personer. Så jag skulle säga nya affärsmodeller som jobbar enligt cirkulära metoder. Du, stort tack för att vi fick prata med dig. Tack så mycket. Emma Hultgren. Jomma Broberg. Och ni driver Systrarnas Gröna, stämmer det? Det stämmer bra. Berätta lite, vad, vad gör ni i er verksamhet? Ja, vi driver en second hand butik med fokus på hållbart mode. Och hur länge har ni gjort det? Ja, vi började i maj i detta året. Och hur, hur börjar man med det här? Vad kom tanken ifrån? Ja, tanken kom väl ifrån att vi dels har vi varit intresserade av second hand. Länge, båda två. Och vi tänker nog mycket på miljön också. Då ville vi kombinera de här två grejerna. Men det är ganska stort steg att ta och starta verksamhet från, från idé. Liksom, var det självklart för er att, att dra igång? Nej, det gick väl ganska snabbt från, från att vi inte hade tanken överhuvudtaget till att vi bestämde oss för att köra på det. Men... Ja, det, som sagt, det var ju ändå drivkraften var ju miljön. Liksom. Att vi ville att fler, nå ut till fler, få fler att handla second hand helt enkelt. En bredare målgrupp. Och då genom att vi satsar på kläder som är fina och fräscha, och på det viset liksom visa att alla kan handla second hand. Hur har det första halvåret varit? Det har varit bättre än vad vi har förväntat oss. Vi hade ju ingen aning. Vi startade liksom en liten butik i Örslösa. och hade ingen aning om det ens skulle komma någon ut till oss. Men det har gått ja, bättre än förväntat. Det kommer folk varje söndag och folk är väldigt positiva. Vad har liksom varit det bästa med... Den här resan så här långt? Det tycker jag absolut är att se alla människor som kommer till oss och deras stora engagemang. Både genom att handla hos oss, second hand plagg, men också att lämna in sina kläder hos oss. Absolut. Det är, det är jätteroligt att folk är så himla positiva och det känns som att folk verkligen... Är redo för att handla second hand och tänker mer på miljön och det är väldigt roligt. Men många handlar ju inte second hand utan många vill ju gärna köpa nytt. Vad, mm. liksom, vad möter ni som, som största hindret mot att handla second hand? Ja, alltså just för våran del så upplever inte jag att det är, vi möter något stort hinder. För de flesta som kommer in hos oss är väldigt positiva och ser oh, vilka fina kläder... Att de har ett bra, är ett bra skick. Liksom. Eh, men annars så kan väl det vara en stor eh, grej för många. Att ha på sig någonting kanske som någon annan redan har använt. Men, eh, men jag upplever inte att de som kommer till oss eh, tycker att det är liksom ett hinder för dem. Utan de är otroligt positiva. Mm. Om man vänder på det då, vad är det folk ser som positivt med att handla second hand? Eh, I våran butik så... Upplever vi att folk tycker det är väldigt positivt att kläderna som vi har i butiken är i fint skick. Det är moderna plagg eh, och man behöver liksom inte sålla eh, utan det har vi liksom gjort det jobbet innan. Så det är kläder som är i nyskick, jättefint skick och ja, moderna plagg och det tycker folk är väldigt positivt. Hur är det att driva den här typen av verksamhet just i Lidköping? Ja men det har ju ja, som sagt visat sig vara... Vi har ju fått en positiv respons så att det, det känns jättekul och det känns som att... Eh, det känns som en positiv framtid också, inför eller med detta. Och vi ser väldigt positivt på framtiden. Om vi pratar framtid, till nu, vi är här då på, på Millionäraften och, och uh, ni kommer ju här då bli, bli liksom miljonärcertifierade. Vad, vad liksom känner ni kring det? Det känns väldigt roligt att få, eh, få bli det. Eh, för det känns ju som att ja, grunden är ju ändå vårt, eh, att det är ett miljöarbete som eh, faktiskt den här, vår verksamhet är. Så det känns jätteroligt och det är väldigt roligt också att se. Vilka andra verksamheter som är det och sådär. Så, där. så att det är väldigt skojigt. Det är en klassisk sportfråga, men hur känns det för dig? Det känns väldigt kul. Det känns ja, men, lite grann som att vi har fått ett pris. <här> <här> vi har pratat om det innan. att det, ja, men vi, är, vi, är, vi är väldigt glada, jätteglada för det. Mm. Nu är vi ju här då under den här miljonäraften, och det handlar mycket om det som ni håller på med. Med liksom återbruk och ja kunna sälja en vara igen, inte behöva producera nytt. Och de andra verksamheterna som kommer hit jobbar ju med samma sak. Och just föreläsningen här idag handlar ju också om hållbart mode, och hållbara textilier. Hoppas ni kunna lära någonting av, av den här kvällen? Ja, verkligen. Det är ju någonting som vi, jag tänker att vi i framtiden vill utveckla hos oss själva vårt tänk på hur, hur kan vi ändra vårt sätt att konsumera och tänka runt just textilier och liksom kläd, klädhandeln. Liksom. Det jag tror att jag kommer lära mig jättemycket. Ni ska ha tack för att jag fick prata med er och, och grattis! Tack så hemskt mycket! Tack ska du ha! Det var allt vi hade att bjuda på i detta sjunde avsnitt av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Håll utkik på hemsidan leadcoping.se och på kommunens sociala medier så ser du när vi publicerar avsnitt igen. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande.